Meie mehed on üks poolt! Nüüd tahaks tutvustada kallitele raadio kuulejatele mõningaid rahvamänge, mis on eelkõige seotud sellega, et mitte mingil juhul petta maailmas üldlevinud usaldust eestlaste suhtelisest trudusest alkoholile. Osavõtjaid on võib-olla üks kuni viis ja mängu erinevaid versioone on viis. Panuseliselt võivad osaleda kõik. Pärast seda, kui piim enam ei maitse. Mängida võib kus iganes. parim aeg on enne täis kuud ja abivahenditeks sobivad kõik <kõh> mediteerimist soodustavad lahused. Võidu võimalus on 100%, kui ennast lolliks ei joo. Esimene mäng. Viis eestlast joovad ära kümme puselit viina. <kõh> Üks neist. <kõh> Viis eestlast juovad ära kümme pudelit viina, üks neist valitakse välja ja peidav ennast. Okei, okay, alustame otsast peale. Esimene mäng. Viis eestlast juovad ära kümme pudelit viina, üks valitakse välja ja peidav ennast kappi. Teised peavad arvama, kes on kappis. Oma vahel võib nõu pidada. Teine mäng on esimese mängu variant prohvidele. Kolm eestlast jõuvad ära kolm pudelit viina ja üheksa pudelit sakurokki. Üksneist peidab end kappi, teised joovad edasi. Päeva lõpuks arvatakse ära, mis toimus päeva alguses ja miks üks neist kappis on. Omavaheline arutelu on lubatud. Kolmas mäng on selline lihtne variant. Kaks eestlast joovad ära viis pudelit viina. Üksneist peidab end kappi, teine peab ära arvama, kes kapis on. Omavaheline arutelu on lubatud. Neljas mäng on eriti kovadele meestele. Kaks eestlast joovad ära neli pudelit viina ja neli pudelit sakurokki. Üks neist peidab end koppi. teine peab arvema, kus kapp on. Arutada võib ainult oma ette. Viies mäng. Soovitavalt tuleks enne nõupidada perearstiga. Üks eest! <laughs> Üks eestlane joob ära kaks pudelit viina, siis peab ta arvama, kas ta on kapis või mitte. Tegimist on kõigi raske variati, kuna siin ei ole kelleliga Viies mäng ja ütleme, soovituslikult võiks enne pidada nõu perearstiga. Üks eestlane joob ära kaks pudelit viina, siis peab ta arvama, kas see on spisaal. Ärge ajage mind naerma! No, <sus> Okei. <Okay. sus> Viies mäng. Soovitavalt enne mängimist tuleks nõupidada perearstiga. Üks eestlane joob ära kaks pudelit viina, siis peab ta ära arvama, kas ta on kapis või mitte. Tegemist on kõige raskema variandiga, sest nõupidada ei ole mitte kellegiga. <sus>